Isarlık. Nastratin hoja la Isarlık. Țara vegea turcită. Piereau după amiază schimbat în apa multă a în viază, când greu și drept pe sceptrul de pai mărunt la fir, gândacul serii urcă ghiocul de porfir. Cer plin de rodul toamnei influtura, tartane, tot vioriul umed al prunelor gâltane. Grădină îmi sta cerul, iar munții parmalâc. Un drum băteam, aproape de alba isarlâc, cu ziduri forfecate, sucite minarete și slujitori cu ochii rotunzi ca de erete și a zmuțit câmpiei un fluviule și în gânduri încărcate, când căutam pe jos argintul unei scule de preț atunci picată. Cuțit lucrat, vreo piatră în scump metal legată, greu cearcă-ndecadână, topit la un bairam. Nici eu nu mai știu astăzi ce lucruri căutam. Încolăcite ceasuri cu voi nu luai aminte, cum pere resfrânta buză a mătcii dinainte, o spornică mulțime se tencuia în pereți, veneau de toată mâna, prostime, târgoveți, derviși cu fața suptă de vechi, aduși de șale, pierduți între pufoase și falnice pașale, iar ochii tuturora călătoreau afund, căci... Răsărind prin ceață și călărind pe fund, la dunga unde cerul cu apele în gână, aci săltat din cornuri, acilă sunt pe o rână, se războia cu valul un prea ciudat caic, nici vâsle și nici pânze, catargul mult prea mic, dar jos, pe lunga sfoară, cu sute între ele, uscau la vânt și soare tot felul de obiele, pulpane de caftane, ortururi de nădragi și prin cârpeli pestrițe și prin trecute vagi un vânt umfla bulboane dănțuitoare încă. Ce ruginiri de apă trezite și ce brâncă lăsară fierul rânce și lemnul buretos! În loc de aur, pieptul acelui trist Argos ducea o lână verde de alge năclăite. Pe când la pupă trase, Edec ca niște vite, cu țeasta nămoloasă și cornulețe mii, trecea în brazda unde-i și rag de răgăli. Sub vântul drept, caicul juca tot mai aproape. Atunci, cu ochi de seară și abia deschise ploape, căci grei de-n gândurare nămeți mănăpădeau, cu ochi ce cheamă somnul din goluri, și îl beau, îmi deasupra, înghemuit pe o bârnă, un turc smolit de foame și chin, cu fața cârnă, cu mâinile și gura aduse la genunchi. Trei pete ce răzlețe se țineau de trunchi. Când vasul fără nume trecu pe îndreptul nostru, un fund de vadă prinse, și pântecul, și rostru. Cu treierată apa jur împrejur un dii și glăsui un pașă într Efendi, efendi corăbier și oaspe în porturile mele, primește aceste daruri și aceste temenele. La nava ta se cade pe brânci ca să mă închin, că bănuim caicul lui Hogean Astratin Un zvon neturburase, ziceau. E închis sub ape răsfățul ce nici marea turcească nu-l încape. Și ușuratul hoge mereu soitariu încheie acum bosforul cel limpede în sicriu cu mâlul giulgi. Eu unul n-am vrut să cred. Și iată, lucești în bucuria cetății înviată, Dar ne mâhnești cu o față prea tristă. Hai, curând, nu sta pe punte, coabe cu, cu pântecul flământ, noi ți-am adus năutul dorit și sumedenii de roșcove uscate și tăvi cu mirodenii. Coboară, iscusite, bărbați, și ia din plin! Dulceagul glas alpa și muri prin seară, lin. Cum niciun stâlp ori nu tremura pe punte, în gândurile toate soseau ninsori mărunte și unsuroase liniști se tescuiau sub cer. Și deslușit, cu plânsul unui tăiște fier, În împletir de sârmă intrațăle de șire, O frângere de ghețuri prin creștete, Prin șire, prin toată roata gloatei ciulite, Răscoli. Pic lângă pic, Smalț negru pe barba lui slei, Un sânge scurt, Ca două mustăți adăugite, Vi, vecnici. Din gingia prăselelor cumplite, albiră din în pulpă intrați ca un inel. Sfânt trup și hrană sieși, hagi rupea din el. La Isarlâc, cea albă de lespezi gloata suie, Dar grei pași prin ierburi și stuh se împletecesc. În ochi, din lânces, ape cum pâlpâie gălbuie și uleioasă dâra caicului turcesc.